Rózsa nem úgy kezdte hozzá, mint a többi. Minek ezt gondolta az orrukra kötni? Hiszen egyik öreg sem lesz feleségem. Nem kívánja őket, semmi némű részem. Alig győzte várni, hogy jöjjön az este. Jött az egyszer aztán, mert az éj kergette. A király, mint tegnap, jót öblinte torkán. Szengellér hegyén járt a másik boszorkány. Rózsa sem rest, kapja, fordul egyet, térül, leold egy nagy létrát a ház tetejérül. a lány ablakához odatámasztotta, ablakkarikáját halkan kopogtatta. Hely, megrettent volna most a kis ibolya, de a tündérek nem ijednek meg soha. Odament, kinyitá ablak a fiókját, S alig pillantá meg, megszerette Rózsát. Rózsa pedig tüstént a szívéhez kapott, Attól félt kiugrik, noha csak múlatott. Táncolt, örömében verte a bordáit, Mint betyár a csárda folyógerendáit. Hallgattak. Pedig hely, bekönnyű lett volna szóhoz jutni. Végre megszólal lott rózsa. Ibolyám, gyer hozzánk, bizony meg nem bánod. Szedek a kertünkben neked szép virágot. Mond Ibolya. Minek olyan messze menni? Van a mi kertünkben. Ott is lehet szedni. Akkor hallgatott, Még ezt a szót is bánta, Pedig vágyott lelke rózsavirágjára. Felelt neki rózsa. No, megnyugszom ebben. Van egy szép virágszál a tikertetekben. Otthon a csak annak nincs párja. A kerekvilágnak legszebb ibojája. Azzal kis kacsóját bal kezébe fogta, Sokszor a jobbikkal végig simította, S nézett a szemébe soká, Mintha benne bitangul behajtott szíveket keresne. És a nagy kék szemek, Mintha orgazdának éreznék magukat el-elfordulának. Rózsa faggatódzott. Ugye haragszor rám? Ibolya susokta. Miért haragunnám? Nohát adj egy csókot, kérlek, barátsággal. Igen, mond a jány, de csak üvegen által. Úgyám, Egyet-kettőt ablakon keresztül, De majd száz meg százat, Amúgy mindenestül. Telt az éj azonban, És feljött a kis hold. Rózsa Ibolyához akkor egyképpen szólt. Ibolyám, szerelmem, szívem legelője! Egyet mondanék én, kettő lesz belőle. Embertől soha én még meg nem ijedtem, De tátossal víni nincs egy szikra kedvem. Azt mondják, a nyílnak tenyerét kitartja, Hozzá vág az ember, s elolvad a kardja. Tudom, ha megkérlek, Oly nehéz dolgot az a való boszorkány mostohád, Így veszének el sok hercegek, királyok, Intésemre szolgál szomorú példájok. Jössz tehát, virágom, iboly tulipán tulipán, Aranyzabot eszik szellő jóparipám, De egyék majd otthon, Jer, nyeregbe veszlek, Apád birodalmán reggelig túl teszlek. Válaszolt Iboja: Szívem szép szerelme, Szöknöm éjnek éjjén válna szégyenemre. Eredj, kéri apámtól, minek csüggedni. Igaz szerelemnek nincsen nehéz semmi. Igaz szerelemnek nincs lehetlen semmi, mondta Rózsa bátran. Ebb fog elcsüggedni. Holnapi nap, mely már neveztetik mának, megkérlek apától életem párjának. Így felelt, és nézte, milyen az ég alja. Látta, hogy már szépen szőkélik hajnalra. Ada egy csókot a lánynak elmenőre, Hogy akár huszonnégy telt volna belőle. A király, megértvén mibe fárad rózsa, Nagyon megsajnálta, s ilyeténképp szóla. Jaj, fiam, fogadj szót, e dologról tégy le, Úgy jársz, mint a többi, mit érsz aztán véle? Rózsa nem felelt rá, csak megrázta fejét. Azzal mutatáki, ki, hogy nem kell a beszéd. Kapott a vasorrú ezen a rossz pára, s kiszabá a munkát jövő éjszakára. Látod azt az erdőt? Fáját mind levágod, eket a ligának szekérnek csinálod, felsántod, beveted földjét gabonával, és tisztelkedel holnap búza kalácsával. Rózsa csak nevette, gondolá kötődnek. Később tudta meg, hogy hely, de hogy kötődtek. Éjfélig a dolgot mindenképp fontolta. Akkor ibolyához ment s elpanaszolta. Csak mosolygott a jány, Hát egyéb baj nincsen. Feküdj le, aludjál, rózsa édes kincsem. Sose búsulj, mire feltetszik a hajnal, Kisül a kalács is, gyúrva tejjel, vajjal. Azonképpen történt, rózsa mihelyt látott, Vitte cintányéron a fejér kalácsot. Kinéz a vasorrú. Nem hisz a szemének, Az erdő sehol sincs, Megöli a mély reg, Parancsolámostan. Azt a nagy hegyet ni, túl kövestül El kell egyengetni, szőlővel berakni, Sőt, borából reggel Kóstolót is hozni Egy vagy két üveggel. Akkor éjjel Rózsa, azaz, hogy helyette a tündér leányzó, ezt is elkövette. No, ez eddig jól van, de van egy még hátra, s már ott maga kell ám a legény a gátra. Három vadparipa, lángot fú tüzetjány, ha megöli Rózsa, úgy övé lesz a jány. De ha meg nem bírja ülni és nyargalni, Kegyetlen halállal kell neki meghalni. A fiú e dolgon újra elbúsula. Nincs Istentől a ló ki a lángot fúja. Most ibolya sem tud segítségül lenni. Elment hozzá mégis, mint egy búcsú venni. Biztatá a kedves. Ne légy olyan gyarló! lovagot ki bátor, nem gyaláz meg a ló! Nesze! Egy sarkantyú köst fel a bokádra, úgy, mint önnöm paripádra. Édes apám lézen az első paripa. Ezt ne nagyon zaklasd, nem övé a hiba. De a mostohámat, ki középső lézen, Sarkantyúzd, zabolázd, ugrasd meg keményen. Harmadik paripát könnyű eltalálnod. Jó lelkedre bízom, hogy kell vele bánnod. Végezte mosolygva. Rózsa elértette, a leány tanácsát pontosan követte. Vagy hármat került az első paripával. Mint törött tojással, Bánt öreg ipával. De a másodikat bezzeg Jól elnyúzta, Ogratta, ütötte, Vérig sarkantyúzta. Hogy leszállott róla, Üstökébe ragadt, S úgy megráncigálta, Hogy kezébe szakadt. Akkor a fejéhez Vágta vaskantárát, Így fizette vissza, jó karatja árát. Végre, szép kímélve ült a harmadikra, és annyit se bántá, mint egy morzsaszikra. Nem soká leszállott, szolgálni körülte, sejemkendőjével szépen megtörülte. Reggel a banyának Feldagadt a képe, s mindenütt meglátszott a lovaglás kéke. Jaj, ha szegény rózsát új veszélybe ejti, farka vágását, aki gyorsan felejti. Rózsa eljött, kérni a mennyasszony ágyat. Nos, tiéd Ibolya, ennyi volt a vágyad, szólt a vén boszorkány.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 Szítt mint a bokrot. A királyi száj szem elmerett, S mencségül ennyit mondta. Hajszen! Vissza Visszaküldék nyomon, És hogy szabadulhat, Úgy örül szegény, Hogy elfogná a nyúlat. És mint széna hordó a szénás szekérre, Felhasalt egy felleg puha tetejére. Nézett jobbra-balra, De vetést nem látott. Csak egy folyóvizet, Meg egy rónaságot. Kidült-bedült malmot A folyón találla. Ősz öreg molnárja A zsilipen álla. sohajtotta a vízre, Hogy elhagyta árkát, S nyiról Csúfolá a bárkát. Kérdi a molnártól, Hallja e földi, egy legényt s egy leányt nem látott erre jőni. Ühüm, mikor ezt a rossz malmot csináltam, felel a vénmolnár, azóta se láttam. A király e hírrel megint visszatére. Most szállt még az áldás csőstül a fejére.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 Majd lerakja szárnyát, és begázol, érted? Akkor csald a mélyre, s bukjál vízbe, érted? Víz alatt kiúszol az innenső szélre. Őj fel a lapátra, meg a pemetére, mondjad aztán hip hop vagy egy-kettő-három. Most mindjárt legyek túl a tündér határon. Alig mondhatá el,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 Végre eljutottak Rózsa városához. Kert alatt ibolya így szólt Galambiához. Szívem szép szerelme, hát itthon vagyunk már. Mondanék egyet, ha meg nem haragunnál. Hogy menjek apádhoz, jó leány létemre, mint csavargó személy, csúfra, szégyenszemre? Bizony megmondaná, nincs ennek orcája.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 És mint a tavalyi hórul, úgy elfeledkezett, szegény lehányzórul. Kapu előtt üle az apja Rózsának, mellette a lócán urak is valának. Törvényt tettek ottan, mert a város népe szabadon járt ki és be a király elébe. Hogy meglátta a rózsát, Monda, holnap értek márti fiaim, kik a juhon pereltek. Este is lesz mindjárt, dolgom is van mára, vagy béküljetek ki, jobb lesz éjszakára. Mikor eloszlottak a bajos emberek, kérdi a fiától, hol jártál te gyerek? Hol jártam? Hát... Ö... De most elpirult a képe, mert ahol járt, igazán nem jutott eszébe. Mond az apja, Na majd, ha meghallod, amit mondani akarok, nem csavarogsz annyit. Elvettük neked a cseh király leányát. Hét falut kapsz vele, s három aranybányát. Rózsa egyet rántott a vállán, s mosolyga ha megházasodtam, ez a kelmed dolga. S a maros kutyával játszott, mely az alatt nyíva farkcsóválva elébe kiszaladt. Jól van, mond az apja, úgy dologhoz látunk, már kiadták a lányt, még ma jegyet váltunk. Jegyet is váltottak, és azután egy héttel mentek is a jányért szép, uras násznéppel. Sír, ri a menyasszony, Cse király szép jánya, Hajtja halványképét az anyja vállára. Sürgetik erősen, csak zokog, Hogy nem még, ó, bár nyugodalmas koporsomba mennék. Így sóhajtoz, mert haj egy idegen vőjért. Elszakaszták tőle régi szeretőjét. Most az öregvő monda, Húgom, asszony! Nincs halott a háznál, akit úgy sírasson! Megfogá a karját, s kivezette csinyán. Künt-pajkos legények tréfáltak a kényján. Újjongatva vitték, vég magyar tánc Minden örült, csak a menyasszony keserget. Másfelől iboly a búvában. Maga lett az árnyék a fényes szobában. Gyászos szíve, lelke, Gyászos a ruhája, Mint hullófa levél, Sápad szép orcája. Tudta, hogy mi történt. Híre futott annak, Tudta, hogy elmentek, Mennyasszonyért vannak. Tudta, hogy a szíve megreped, Ha látja rózsa új hitvesét látni, Mégis vágya. Már jőnek. Kicsődült egész város népe, Apraja örege a násznép elébe. Iboja egy koldúst ablakához intett. Öreg, én boldoggá teszem úgymond kendet. Kendet és a többit, csak majd kiáltozzák, mikor a menyasszonyt kapum előtt hozzák, ne felejtkezzenek urak a szegényről, mint elfeledkezett rózsa kedveséről. A vén magyar koldus még jobban levont a süvegét fülére, s félre nézve mondta. Nincs nálam szokásban kérni kiabálni, csak bemenni, s bent az ajtó félre állni. Hallá-e három három cigánygyermek? – Majd ordítozunk, mi bízzaránk ránk kigyelmed, Hogy a szó se hallik, hanem aztán mit Felelt Ibolya. – No, ezt a szép palotát! Mint bukfencező nyúl henterek futtában, Tüskés ördögszekér nyargal a pusztában ment a három fickó cigány kerekezve a násznép elé, mert nem valamár messze. Szintúgy a nép előtt visszakarikáztak, s a kastélyhoz érve szörnyen kiabáltak. Ne felejtkezzenek a szegény Lázárról, mint elfelejtkezett rózsai bolyárról. Rózsa feltekintett, És visszaeszméle tündér ibojának Szép virág nevére feltekintett, S látta nyitott ablakában Megismerte kincsét a gyászos ruhában. Se kérdett, se hallott a szobába terme, jér öleljelek fel, szívem hű szerelme, Monda, s átszorítá a leányt, hogy fájna, ha esze ilyenkor a fájdalmon járna. Elbámult a nászné. Hogy lesz már a kőbe? Kettő a mennyasszony. Mi lesz már belőle? Hát csak elővágtat egyik lovaslegény. No, hisz az egyiknek gazdája leszek én. S felkapál nyerekbe a csekirály lányát, aki megösmerte benne hűmátkáját, Elvivé a pejló a leányt, s királyfit, Meg sem állott velek nagy Lengyelországig. Rózsa meg elvitte a szépi haza, A kastély a három rajkónak marada, Lefeküdtek benne, de hamar felfáztak, Szegény purdék. Mert a puszt a gyepen haltak. A bajusz. Volt egy falu. Nem tudom, hol. Abba lakott, Mondja még. Se bajusza, se szakálla. Egy szőrszála sem volt néki. Annál fogva,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 Szűcs György gazda, semmit is el nem mulazta, hogy bajuszát megnövelje, meglévén a puszta helye. Kente fente ő azt írral, ki jóhályjal, medvezsírral, ebporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik álmában. S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 Kiket a természet bajusz áldással tetézett, Ti nem is gondolhatjátok, A csupasz száj mély nagy átok. Ti, midőn a szúrós sertes sima állotok kiverte, Minden szentet sorra szedtek, S a beretvától sziszegtek. Ti,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 Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő figyelmét egy kisé megberetválja. Nem kell ahhoz néki szappan, anélkül is mester abban. Szőrmenti vagy visszára, beretválni nincsen párja, kivált most, hogy az idős alkalom oly kedvező.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 egy lélek sincs udvarában, Hát im a furfangos vajda beköszön a pitvarában. Elnyeg az duram a kőbe, Mi dolog az, hogy kigyelmed bajuszát levágja tőbe? Magyar emberé kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája Szűcs György gazda képzelhetni,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 Ráadásul, jó, Ozonna! És valamit a Vajda kére, megalkudva, megígérve! Nos a tüzet rak legottan, lobogalánk bőgakatlan, száll a szikra, folyt a füst, fő a fürdő, for az üst. Benne mindenféle gyimgyom, holmi gizgaz, holmi ringyrony, ami úton felen elhányódik, vagy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 Elővesznek egy nagy ponyvát és a fürdőkádra vonják. S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, Fürge-pörge, kalapácstól dong a donga, tik foly a munka, s egy bűvös dal ümmök halkal. Bajusza lesz szűcs Györgynek, igen, biza, szegénynek. S még a ponyvát sietősen, jó erősen, apró szeggel oda szegzi,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 Nem tehette, mert nincs semmit, Mert a bajusza nem nőtt semmit, De igen, a füle s orra. A jóka ördöge Pórrege Zsémbes asszonyi Judit Csak az Isten látja, mennyit szenved tőle, Szegény, jó kabátja. Nincs ínyére semmi. Szüntelen veszekszik. Átkozódva kél, és szitkozódva fekszik. Sőt, álmában sincsen néha tőle nyugta. Azon veszi észre, hogy oldalba rúgta, vagy körmölni kezdi, és hajába ragad, és motyog, káromló Becstelen szavakat. Szidja, mint a bokrot, Akármit csináljon, Azt se tudja szegény, Melyik lábára álljon. Ha leül, az is baj, Ha feláll, az is baj, Pedig áldott ember jóka, Mint a friss vaj. A légynek sem ártott, Mióta kétágú, Oly szelid, türelmes, jó tulajdonságú, De reá az asszony, még ezért is nyelvel. Érti a hatvágást, Judit asszony, nyelvvel. Nincs oly rossz, aminek huzamos időig az emberi állat neki nem törődik. De a Judit asszony úgy intézte sorját, hogy soha két ízben Ne mondjon egyformát, Hanem váltogassa Mind szavát, mind tettét, Más-más lében adja fel A szettevettét. Hama borssal adta, Holnap paprikáson, Egy napon ecettel, Tormával a máson. Szóval, hogy az ember soha meg ne unja, Hogy vesékig hasson, talpra esett gúnya. Mint a jó bakancsos, aki régen szolgál, Jelen volt Lipcsénél, jelen vatárlónál, Hétszer úszta át az óperenciás tengert, Bajuszához sem kell ragacsolni kendert. Mint ez a bakancsos szégyen mondom, Káromkodni, mint más tisztességes módon, Hanem újat talál minden alkalomra, Mást, ha jól van lakva, Mást pedig éhomra. Azonságos képen a találós Júdit, Bár örökké zsémbel, de örökké, Újít. Kétszer a piacon nem volt semmi átkamióta az anyja nyelvét felvágta. Ha pedig nem használ három élő nyelve, nem talál mindenkor fájós elevenre, akkor, tartva tőle, hogy majd hozzászokik, duzzog idéb tovább, és nem szól napokig. Ilyenkor van aztán cset elé, hátra, borogat és hány vet, tör, rombol rakásra. Minden ingó-bingó tővel hegyel össze, szegény jóka csak úgy csetlik-botlik közte. Ilyenkor törik ki, nem egy ablaktábla, csúpornak fazéknak lészenő halála. Az ajtó lefekszik, A kály, ha kimozdul, A tapasz lemállik, kutya, macska, pusztul, Még a vaslapát is, ha leteszi, Pattan, s a falu cigányát óhajtja, Legottan. Három napig vala egykor éppen ecsókolnivaló, való áldott kedvében.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 Ha éljen! Talán majd, ha nem is a vallás, Istenhez téríti az oldalnyilallás. Jó apostol, a sűj hurut közvény guta, Majd csak megtéríti, ha jut juta. De tovább nem tűröm, Nem leszek egy vászon cselédnek kutyája vezetőpórázon. Törik vagy szakad, de megmutatom azt ma,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 Nem hinné felőle. Azzal félre kullog, És a bogja mellett Főz vala furfangos Bosszú álló tervet. Nem hamar főtt az meg, Mint olyan rossz lencse, től az Isten a gazdasszonyt Mentse. Végre, mint a vaktyúk, Addig-addig kapar, Míg a sok szemétből Egy árpát kitakar.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 de nem szól a érte. Csúnya görbe szemmel majd, hogy át nem szúrta, Oldalát a kérdés majd, hogy ki nem fúrta. Nem állhatja egyszer. Egyet-kettőt köhent, s megszólal. Na mi az eb kereskend? Megvan édes lelkem, hála az Istennek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 Most köszönje meg kent, Hogy csak ennyit kapott, S tisztuljon, Ne nézze hiába a napot. Ott az én kenderem, Fel kell nyőni már ma, Egy-kettő, az ételt kiviszem, Csak várja. Megtörölte arcát az inge ujjával, És ballagott jóka, Mardosó bújával. Ballagott a kertbe, onnan a mezőre, onnan a pusztára, ott a kenderföldre. Tetszős munka volt a kendernyövés néki. Úgy képzelte, hogy a júci haját tépi, bár a haja volna, bár a nyelve volna, bár az a pokorra való lelke volna, hogy kigyomlálhatná, valamint a kendert, Hogy ne a jó keresztény embert. De vékony reménység, azt ő már hajason nem éri, Kopaszon is tudom, bajoson. Soha se pillant rá boldog özvegysége, Amíg Judit asszonyt táplálja a mérge. És az a kis méreg sosem fogy ki pedig, Mint olajos korsó, ha fogy, ismét telik. Közepette ilyen búnak és panasznak, Eszébe se jut, hogy nem is evett aznap. Hely, pedig immáron megdelelt a csorda, Mégse jő étellel a hű oldalborda. Végre a gyomrából kiszorult a bánat. Egy láncos komondor, mivel reátámadt, Egy láncos komondor, a kegyetlen éjség, Mely sosem hagyja el állandó fekvését. Néha ugyan alszik, meg sem fékén, Láncainak súlyát elszenvedi békén. De jaj, ha felébred! Rázza szeges örvét, A veségbe mártja éles hegyes körmét, Habzó szája morog, mardos harap ugat, Az ember horpaza majd, hogy ki nem lyukad. És már a tüzes nap az utolját futja, Lekonyult az égen szekerének rudja, Tüze, fénye, csökken, Maga, lova, fárad, Déli báb elfekszik, És a szúnyog támad. Hosszú árnyékot hány A sötétlő káka, Récereppen közte, Ümmög közte béka, A halászgója is Meglódítja szárnyát. Viszi haza, lomhán, Mafogott prédáját. Apró muslica légy Táncoló csoportban Követi a vándort Sűrű oszlopokban. Vándorok az úton noha járnak-kelnek, Híjre sincs júdítnak, nem Nemhogy az ételnek. Minden gyalogembert annak gondol Jóka, még utóbb kisül, Hogy a remény csalóka. És már alig állja, És már haza menne, Ha az asszony előtt megállani merne hanem ahhoz kéne vakmerő bátorság, apogány megszánná szegény jók a sorsát. Megkönyörült rajta, megszánná az ég is. Judit asszonyt látja valahára, mégis. Nem tom, öröme volt-e nagyobb vagy búja, lesz mit nyelni mindjárt, lesz leves, csak fújja. Legalább úgy látszik a menyecske képén, Amint közelebb ér nagy sebesen lépfén, Hogy megint feljött. Ö, vagy tán nem is ment még le, Vagy sosem is megy a veszekedhetnékje. Egyik szeme hajszra, Másik szeme csára, Mutatja, hogy sajnál nézni is urára. Jobb is volna bizony, ha láb lá nézne, úgy e históriát folytatnom se kéne. A dolog így történt. Valahol dugaszban, mély vala ott, rejtve fűben, gazban. Júdit asszony pedig, amint jő begyesen, az ókut szájának tarta egyenesen. Látta ezt a férje? Hogy ne látta volna? Azért ő magában ilyeténképp szóla. Vajon, uramisten, ki lenne az oka, ha már most a kútba belé menne maga? Hiszen nem ölöm meg. Egy ujjal se bántom. te megharagszik, ahogy visszarántom. Alig gondolá ezt, Zupp belé a másik. A fülesem látszik, kis látszik, és az egész Júdit, ameddig eleven, elsüllyedt és eltűnt odalön hirtelen. Lepotyant, tehetlen, mint valami gömböc, mint az akit elnyel titkos kaszatömlöc, mint az egér, amely semmin sem aggódva, egyszer csak lebillen az egérfogóba. Furdalá azonban a lelkiös méret, és ilyen szavakkal mardosá a férjet. Boldogtalan ember, haj, mit cselekedtél,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 Farka volt és szarva, lábain lókörme, egész teste gyapjas, háta púpos görbe, legcsodálatosabb pedig az, hogy félig csupa ősz a feje, máshogy feketéllik. Miféle szerzet vagy? kiált Jóka. Mi vagy? Szólj, vagy visszalökölek, vesz odalen, maradj! Jaj, csak visszanelök! Amaz így könyörgött. Jaj, csak húz fel innét, én volnék az ördög. Nem tudom, mi van itt, csak most került ide, de ott már meg is, őszültem vele! Húsz kis szegény ember!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 De hiába. Recipe, érvágás, köppöj és fürdőlé Teszi a nyavaját még nevekedővé. Ráolvasni, kenni, párolni, füstölni, Kilenc félre fáról, kilenc ágat törni, Aggatni nyakába féle babonát. Mindez a betegnek könnyebbülést nem ád.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 Ő maga nem végzi senki ügyét baját, Csak emészti szívét, csak tépi a haját. Hát még a királyné. Öltözik mély gyászba, Siratja leányát egy kis oldalházba. Majd egy légy csapóval odaül az ágyhoz, Egész nap se néz ki a kender munkához. Dobolják azonban ország világszerte, és így kiállt a hajdú, ki a dobot verte. Becsületes népség, hallja kigyelmetek! A király kisasszony, igen nagyon beteg. Ki meggyógyíthatja, bizony meg nem bánja, a maradéka is nagy úr lesz utána.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 Megállott a hajdú, mint valami pecek. Fölsodort bajusza két nagy fekete szeg, s mondta: Itt egy ember felséges, királyom. Na, ne bujjék, hanem eréb álljon. Ez a parasztember azt meré állítni, hogy ő a kisasszonyt meg tudná gyógyítni. Hazudik-e, vagy sem?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 s olvassa könyv nélkül ezen bölcs szavakat. Turgú mérgit, Mírgit, forgó-gargad tárgál, argadúrgós sorgom, margar-argad tárgál, targa karga rorgodj, hárgát, korgom arga! érgi arga,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 Összeadta őket szíves szerelemmel, A lakodalmukra félguját levágott, Végre átereszté nagy meseországot. Híre futamodék e szörnyű csodának, És fülébe jutott a szomszéd királynak. Ő neki is beteg egyetlen egy jánya,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 Jöjjön el, tegye rá a kezét! Bizony az Úristen is megáldja ezért. Lesz ebédjen állunk, Zab széna lovának, és ha felét kéri kis meseországnak, azt is odadom, vagy akármibe kerül, sőt, meg is köszönöm szépen azon felül. Minden jót kívánunk. Mind közönségesen. Köszönti kelmedet a szegény hitvesem, Köszönti elmedet a napamasszony is. De még bár eszén nincs, kedves leányom is. Az öreg is, meg a szolgáló is, Meg aki a háznál legalább való is. Kelmedet magát is, az ipa urát is, A feleségét is, napasszonyát is,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 Hol jársz? Takarodj dolgodra. Nem megmondtam-e, hogy többször aztán soha? Az apád lelkének se megyek sehova. Jaj, rebegi jók a szörnyű léghel-péghel. Nem is azért jöttem, nem feledtem én el. De a feleségem mindjárt ideben lesz. Az elől futok én, jaj, ha megcsíp, megesz. Messze van? kérdémost most, szeppenve az ördög. Ó, dehogy itt van már a konyhába dörmög. S aló, mintha ostorpatogna a hátán, megrugaszkodik és elnyargal a sátán. Vissza sem néz addig, míg pokolba jutva el nem rejtezék egy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 Aztán a határra dombokat emelnek. Fájdal mára néhány bámész sühedernek, kiket a helyszínén a halomnak ormán lefogtak erővel kényszerítés formán, s hogy eszökbe jusson szakállas vénykorig. Az emlékezetet hátújjokra verik. Hát szegény Juditról Mit beszél az írás? Ottan zöldülte ki, Valamint a csírás, Vagy pedig valami Jószívű keresztjén kivoná A kútból -e resztvén Nem hallottam erről Semmit is plegykában, Hiába kerestem Régi krónikákban. Maga Jóka Pedig jobban állt bőrébe A fejét utána Nemigen törébe. Nem is nagyon törte, nem is verte falba, Híresen hallatszott a királyi udvarba. Eközben az órák s az apró minuták Kergetősdit játszva egymást váltogaták. Telt, fogyott a hold is. Görbe új sarlója majd hegyesen áll fel, Majd pedig csurgóra. Tél, tavasz, nyár és ősz egymást fölemézték. Tél a gazdagősznek gyümölcsit, gerézdét, a tavasz leszobta jegeit a télnek, őt s virágit a nyár sütött telepénynek. Végre megkopasztá híves ősz a nyarat, az előbbeniből semmi fel nem maradt. Esztendő után így esztendő lejára. Új év hurcolkodott a másik nyakára. De napon és hóban, évben esztendőben, Boldogval a jóka, húzamos időben. Egyszer nagy sokára, midőn nem is vélte, Vagy heted magával jön az ördög érte kik körülkapdosván, úgy elvidék őtet, hogy de még a lába sem érte a földet. Hasztalan evickél, lármáz, sivalkodik, meg sem álltak véle a tüzes pokolig. Ott aztán beveték egy vaskalitkába, s mellé júdított, hogy ne legyen magába. Jaj! Kiáltott Jóka. Oda vagyok, végem! Hát nem elég volt-e már te veled ég, nem? Itt is a pokolban jössz megint kínozni. El se tud az ember békével kárhozni. Te miattad égek, te vagy oka ennek, Hogy oda nem mentem, hova mások mennek, A jók és igazak kik a más világba ördöggel nem estek egy címboraságba. Jaj, ne báncs, neki kínozz, férjünk össze szépen, térjünk el egymástól, édes feleségem. Neked is könnyebb lesz, nekem is könnyebb lesz, hidd el, a pokol is mindjárt hűvösebb lesz. Nem tudom, mit felelt Júdi asszony néki. Elég a hozzá, hogy ő most is a régi. Osztoznak, perelnek, csúnyán marakodnak, és ez mindig úgy lesz, míg össze nem szoknak. Eddig van, mi hasznat oldanám foldanám, akinek esze van, ezt se hiszi talán, de bölcs tanulságot vehetni belőle, Mert az ember sosem tudhatja előre. Hát, ha valamelyünk igazán úgy járna, mint a szegény jóka, S az ő életpárja.